אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. רדיו קסם שלנו ולחצו על הקישור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 זה לא רק הביטלי ששמעתם שרים בגרמנית, גם אלי פיכמן הוסיף את uh, חלקו שם. להרמוניה שם. הזאת, חג שמח. Uh, אז אנחנו שמחים לארח שוב את אלי פיכמן, ו... אתה מרגיש כמו בבית פה כמו. אתה צריך להרגיש פה <laughs> כמו בבית. ואנחנו uh, מקדישים את התוכנית היום לשירים ש... איך להגיד? מתאימים לנו לתקופה הזאת. עכשיו, אנחנו נדבר עכשיו קצת לאט, פשוט כי, מה לעשות, אלי הביא לנו תקליטים, רגע, שנייה אחת, בואו נוציא את האדפטר, יש לנו רק אדפטר אחד, רגע. כן, יש לנו רק אדפטר אחד, ככה. אנחנו ננסה, ננס, אנחנו ננסה, יש לנו אדפטר אחד שאנחנו צריכים לשחק איתו, ויש לנו, מה יש לנו? קצת יותר מהם שתנו, בינתיים. אה, אה, זאת הייתה אמירה שסיפרה לי, אמרה לי, מה אני צריך להגיד. אבל אני אמרתי, שמענו את הביטלס אה, בגרמנית. אמרת, אוקיי? כן. אלי. Mm. אז אה, אנחנו יודעים שאתה אוסף הרבה מאוד ביטלס. אה, כן. אז אה, בוא תספר קצת על העניין הזה. זה, זה כמובן... אה, מתחילת קריירה את ההקלטות של הביטלז, אבל הם הרי היו בגרמניה, עשו כן, סטאז'. זה, זה מתאים לנושא של התוכנית שלנו היום, אנחנו בפני פורים, אמור להיות משהו שמח, אני קצת, בפנינו כללי פחות שמח, מה שקורה פה במדינה, אבל בכל אופן... בשביל אנחנו כאן, כדי כן, לעשות, כדי לעשות שמח. כדי לעשות קצת יותר שמח. כן. והעפים שלנו, הנושא בגדול שאני בחרתי, זה נושא התחפושת. כן. ואני חושב לפתיחה, מאחר ואני כמובן השפן גדול של הביטלס, אז החלטתי לבחור משהו של הביטלס שמבצעים בשפה זרה, בגרמנית. כן. זה מתוך תקליטון שהם הוציאו ב-64, זה I want to hold your hand ושילאבזי, הוא למעשה קומגים מיר דיינה האנד וזיליבדיש. זיליבדיש, יאי, פיטלסלס עשה לזה גם איזה גרסה. נכון, נכון, נכון, עשה כל מיני גרסאות מצחיקות. לזיליבדי, על עיניי. הוא עשה את זה בסיגון דוקטור סטרנג'לה, אם אני לא טועה. גם דוקטור סטרנג'לה וגם בסילון הגרמני. של משהו קצת פחות נחמד כביכול. והוא עשה גם משהו אירי נדמה לי אפילו. כן. הקיצר... תביא את פיטר סלארס בפעם הבאה, כן. אה, אוקיי. לא הבנתי, אני אביא פעם הבאה. פעם הבאה. תזכיר לי. אני אזכיר לך, כן. הקטע הבא זה המתחרים שלהם. ה-Rולינג סטונס. ה-Rולינג סטונס. וגם הם מבצעים פה קונלמיה לקרימה, כשהדמעות זולגות, זוכרים בטח את הביצוע של מעיין פייטפול, אז לולינג סטונס כמובן, כתבו את השיר. כשהדמעות זולגות, גרסת הלולינג סטונס, באיטלקית. באיטלקית. אז אלה היו המתחרים, mm -hmm. ש, ששרו באיטלקית as Tears go by. כן, ואם אנחנו באייקונים, אז יש לנו אייקון שלישי, הפעם זמר סולו, אומן גדול בפני עצמו, אני חושב שהוא הכי ורסטילי בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית, ואמן התחפושות כמובן. אתם כבר מזהים, כן? את הכיוון ש... נכון. יכולתי לבחור בזיגי סטארדס, ולא בחרתי בזיגי סטארדס. כן, אז בחרתי ב... כי זה אחי... אבל האנקי דורי הוביל לזה. נכון, נכון. ובחרתי כמובן בלייפון מארס, חיים על מאדים, כש... יש כמה... יש תוכנית, עשו פעם סדרת טלוויזיה, ממש על השיר הזה. כן. זו הטלוויזיה הדמיונית למעשה, של משטרה במנצ'סטר, שאחד מהשוטרים פתאום עובר תאונה ומתעורר בשנת 71' או משהו כזה. אתה זוכר שאחר כך הייתה סדרת המשך, Ashes to Ashes? נכון, נכון, נכון. כן. כן, שכל זמן נמצא בין השנים בתקופה החד... שלנו. ש... לא, ש... לא, לא נעשה ספוילרים, אבל תחפשו, אולי תמצאו את זה ביוטיוב, כי זאת סדרה מאוד מאוד uh, מעניינת. מאוד מעניינת, מרתק. Uh, יש שם את, את הקטעים של המייל שוביניסט. נכון, נכון, זה הכי, לא פח, הכי פחות פוליטית קורקט שיש okay. במובן של היום. והשיר הזה היה שיר הנוסע, כשהוא מתעורר בפרק הראשון, אז הוא ממש ליד, נמצא ליד חנות תקליטים, הוא נכנס לחנות התקליטים והוא מוצא שם את הקיטור, שזה משהו מאוד uh, מעניין. דויד בוי הענק. ואני אמרתי פה לאלי שאני פעם יכולתי לשיר את השיר הזה מההתחלה ועד הסוף, אני לא אאתגר את עצמי הפעם, אני אסגור את המיקרופון ואני אנסה. and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lifted 10 times or more. She could spit in the eyes, of course, and say, Mickey mouse has grown up the cow now the workers have struck for fame because londonnon's on sale against see the mice in their million hearts from my Peter to the north abroad we retain your out of bounds to my mother my dog and clowns but the film is a sad thing more Ca I wrote it 10 times on Mars It's about to be read again as I ask you to vote וזה מסוג השירים שאתם אולי uh, תגידו, אבל מה, בספיישל פורים, כן, דויד בואי, אומן, אומן התחפושות, כן. האיש ב-71, 72, 73, נראה מאוד מאוד שונה ממה כן. שהוא נראה ב-74, כשהוא הפך לפין ווייד דיוק. זה ורסטילי בצורה מדהימה, בשנות ה-80 הוא נראה אחרת, 90 הוא אחרת. <אז> ו... נכון, <אז> אבל מדים. זה כנראה נובע גם מהעובדה שהוא בעצם גם שחקן. נכון. אז אפשר להבין את כל הכל. הדברים האלה. אם קודם כל על תחפושת ועל תקופה ההיא של התחילת שנה ה-70, אז עוד מתחפשים, היו להקת ג'נסיס. הפרוג התיאטרלי קראו להם, והם תמיד בהופעות שלהם, תקופה ההיא שאנחנו הולכים להשמיע את השיר, שהוא גם כן קשור לתחפושת, אני יודע מה אני אוהב בארון הבגדים. בכל מקרה, תמיד אופיר... אתם מוזמנים לנחש. בוא נגיד, אולי זה משהו בסדר. ארנול דיין, אני יודע. כן, משהו כזה. והמבין יבין. כן, הקיצר, אני ראיתי את פיטי גרברל, לא ראיתי את ג'נסן, ראיתי את פיטי גרברל ב-83, באמס מית וגם הוא היה אז שם המחופש, ופשוט הופעה מדהימה, גם כן תיאטרלית מאוד, הוא נפל אל הקהל שזזו אותו עם הידיים, והוא עבר בין ה... צילמתי אותו ממש מקרוב עם הצבעים על הפנים. הוא פשוט אומן בחסד, מדה גבריאל ולהקת ג'נסיס כולה, בשיאה וזה מ-70 ו... זה מ-selling in the pound אני חושב, נכון? כן, לא זוכר את השנה המדויקת, אבל זה תחילת שנה ה-70. ג'נסיס. כן. אנחנו במקום הנכון. Okay. ואתם יודעים מה זה בעצם, אם לא משנה אם זה לא, <laughs> כי זה ג'נסיס וזה פיטר גבריאל. אנחנו חוגגים את פיטר גבריאל. עכשיו תנסו לחשוב, תנסו לחשוב על פיל קולינס בתחפושת. אני לא יודע, לא כל כך מסתדר לי פיל קולינס בתחפושת. פיטר גבריאל כן. וזה, זה זה השיר. יפה. The sun beats down, and I lie on the bench. I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. אחרי שהם גמרו למכור את אינגלנד by the pound, שזה לא, לא דבר פשוט, כי אנגליה בכל זאת היא... אימפריה. אימפריה, עדיין, כן. עדיין, במובנים רבים. אה, פיטר גבריאל, אבל אני חושב שהיום הוא כבר לא חוזר לימים ההם של תחפושות. לא, בת, היום כבר לא. בת, לא בצבע כבר על לא, הפנים לא. ו... והג'סטר, וה... אני חייב לומר, אני פחות, לא פחות עוקב אחריו היום, פחות מעניין אותי היום. אני חושב שהשיא mm -hmm. שלו היה באמת בג'נסיס ובתחילת הדרך כסולן. זאת אומרת, אז, אה... אה... סוף 69, 70 עד, עד אמצע 80, 80 ואז בדיוק. ביי ביי, בדיוק. ו... להתראות. <laughs> ותתמקד בוומד. כן, אז אנחנו מדברים על תחפושות, ועם אה, סגנון בכלל של התחפושות, אני חושב שדייוויד סימן את הכיוון, זה סגנון הגלם. ואחת הלהקות הכי מחופשות הייתה סלייד. נכון. אולי, שהיה שם גיטריסט אה, היל, נדמה לי קראו לו. דייב היל. דייב. דייב היל, כן, שהיה תמיד עם המחופש. והסולן נודי אולדר זה דמות בכלל אה, משגעת. אם דיברנו על, על סדרות טלוויזיה בריטית, הוא אחר כך גם היה שחקן. זה אני לא ידעתי. כן? בשנות ה, 80, בשנות ה 90 אני חושב שהוא שיחק בטלוויזיה. <ע> <ע> אבל, אה, אבל... תספר על ה... מראה שלו, הוא נראה כמו דמות מספר של דיקנס, ביקנס, כן? דיקנס, כן, משהו, באמת, מה, מהעבר ההוא, עם הסערות הארוכות, בכלל נראה כזה ו... משהו... בחיי, בולדות כאלה, בדיוק. אבל היה עוד דבר שאפיין את סלייד, וזה האונס שהם אנסו את השפה. נכון, ובדיוק השיר הזה מתאים, אתה אולי תאיית, אני לא איית את זה אם אתה רוצה, קאמון פילד דה נויז. בוא נגיד שקאמון כתבו מלי סיוע. כן, כן, בדיוק. ואידך זיל גמור. וגם הנויז הוא קצת אחרת, אז... טוב, זה קאמון פילד דה נויז, יאללה, בוא נשמע את הרעש הזה. ופה אמרתי לאלי שאני חושב שהשיר הזה לפני 50 שנה, או 51 שנה, אבל מתישהו, פברואר-מרץ, היה... במקום הראשון בארץ, ב או בגלי צהל, או לא בדקתי, אבל לא חשוב. Yeah. אני אספר לכם בשבוע אז אחרי שהרגשנו את הרעש באדיבות סלייד, uh, שהם היו באמת, הם היו להקה מאוד מאוד מצליחה במחצית הראשונה של שנות ה-70 בב... בבריטניה בעיקר. כן, הייתה תחרות בינם לבין סוויט, מי שאני זוכר. נכון, נכון, yeah. נכון. וסוויט הלכו צעד אחד קדימה ב-78'. נכון, אוקסיג'ן. Love is like yeah. oxygen, yeah. כן, ו... אבל סלייד, כשהם... כשהם היו חזקים, הם היו מאוד מאוד חזקים. מאוד בכלל, פפולרי. כל הגלם היה, היה אז מאוד מאוד פופולרי. הדבר, פפולרי. טירק, סלייד, בואי גם כי נחשב שלא לספר. להזכיר את השם המשוקץ גארי גליטר. גליטר, כן, גליטר בנט. כן, כן, כן. כן? נכון. אנחנו נחזור אחורה עכשיו, ונלך לכיוון של התחפושת ממש, המילה תחפושת. יש שירים שיש בהם את, את התחפושת, ומי אם לא ג'ון פרד ונערי השעשועים. זה היה תרגום לפליי, בנד. ג'ון פרדה ניסטיין כן. וג'ודי הייתה בטח פוסט. וזה גם היה להיט oh, גדול. אוריית ענק. מקום 60's. ראשון בארצות הברית, uh, 66 או 67, mm -hmm. או לא, 68 כבר, 68. יכול להיות. Mm -hmm. אז הנה היא באה, ג'ודי, והיא מחופשת, ויש לה משקפיים. Mm -hmm. Where are you? זאת הייתה ג'ודי אינדיסקאי, היא התחפשה לכבוד פורים. יש לנו עוד תחפושת עכשיו. כן, אנחנו ממשיכים בספיישל פורים של אלי פיכמן כאן באולפן מעדן ויניל. כן, זמרת שנולדה כאסתר גליל, והיא שינתה את השם שלה לג'קי גליל, והיא ניסתה להצליח פה בארץ בתחילת ה-70's. היא יוצאת תקליטון מאוד נדיר, שכמעט אי אפשר להשיג אותו היום. שהשיר שלו המוביל זה תחפושת חדשה. אחר כך, מסתבר, בדרך כזו או אחרת, היא הגיעה לצרפת, והפכה להיות זמן מאוד מצליחה בצרפת, זה במקומות שונים אחרים באירופה, יש לה עד היום מועדוני מעריצים בכל מיני מקומות. בארץ לא היה... שמעו עליה. הלהיט הכי גדול שלה היה, השחר עולה, לאיז'ור, <תכון> <פרטית. זו> סלב. <תכון> בזכות פיחמן אנחנו זוכרים כאן לדבר צרפתית לפעמים, ואני לא יודע מילה בצרפתית, כן, אבל... אתה יודע כנראה קצת. אז הנה, תחפושת חדשה. תחפושת חדשה. ג'קי אסתר גליל. וזה אחד התקליטים הנדירים שמגיעים מפה. סינגלים. סינגלים שמגיעים כאן לאולפן באדיבות אלי. תחפושת חדשה. וסתם תחפושת זו סתם תחפושת חדשה אהה הייתה לה תחפושת חדשה לאסתר ג'קי גליל. ואם אתם חושבים שהתקליטון הזה נדיר, עוד לא שמעתם כלום, כמו שאומרים. בטרנטון הבא, יש לנו אליל גדול משלנו בשם צביקה פיק, ז"ל. עליו השלום. עליו השלום. והוא, באמצע שנות ה-70, החליט ללכת לכיוון החול. ניסה לפחות. הוא אמר לי אז שהוא... הולך בעקבות דיוויד באוי, זה היה דיוויד באוי mm. של הקלם אז. וואלה. כן, זה היה קצת באיכות יחסי, כי זה היה ב-74. באוי mm -hmm. כבר התחיל uh, להתרחק שמות, מזה, כן. אבל הוא רצה להיות... להיות כיווני. Uh, כן. אז הוא ניסה את כוחו בשפה האנגלית, והוא הקליט uh, uh, סינגל שדרים בשם, מה שיש הוא דיסגייז, תחפושת. יש לנו גם את הביצוע באנגלית, שזה סוג של תחפושת, וגם השם תחפושת. אז הנה אנחנו, צביקה פיק בתרגיל מאוד מאוד נדיר. מעלים את צביקה פיק עכשיו. איך בחרדת קודש? צעד במצעד אגב נדמה לי שקלץ. כן? כן, תקופת זמן קצרה. וזה לפני שהוא הכניס את ההוא הוא ג'וני שלא נדבר עליו, תחפושת, צביקה פיק תהנו. טוב, זה היה תקליטון נדיר שבנדירים. אנחנו מורידים אותו בחרדת קודש. חרדת קודש. <laughs> עושים עליו פור. טוב, לא נעשה עליו פור. <laughs> למזל, כן. עכשיו, יש לנו עוד מבצעים ישראלים. כן, צמד ידוע. ידוע שבידועים. <laughs> השיר שנשמע זו גרסה באנגלית. נכון, בזה היה תחפושת. לליט גדול, כן. רינגולי של אילנה ואילנית, במקור שרעבי ופייקוף. כאן עם הגרסה האנגלית. רינגולי. אגב, הם היו מאוד פופולריים, אני חושב, בגרמניה, בתחילת שנות ה-70. הייתה גם הצעה, נדמה לי, לאילנית לייצג את גרמניה באירוויזם. זה אני לא יודע. אולי לפני ש... לפני, לפני, בדיוק, לפני 73. אז גרסת אילן באילנית באנגלית. Paula. רינגולי זה נשמע לא רע בכלל באנגלית. ואם עסקנו באילנית, באירוויזיון מקודם, ובתחפושת, אז יש לנו עכשיו משהו הפוך. זאת אומרת, זמרת שהיא שוודית, שרה בשוודית, שיר של אילנית, מהאירוויזיון. השיר הראשון של אילנית באירוויזיון. קום מורגון, שזה בוא מחר. בוא מחר. כן, בשוודית. תראו, אם זה יישמע לכם מוזר, זה, זה פורים. <laughs> את אותם פה, לא טוב, אני חייב לומר שזה נשמע בכלל לא רע בשוודית, כי אתה יודע מה, אלי, כששיר הוא טוב, אז זה לא משנה באיזה נכון, שפה. נכון, ואי שם הוא אחד השירים הטובים ביותר שלנו באירוויזיון, ואני אלך צעד אחד קדימה ואני אגיד שהוא אחד משירי האירוויזיון הטובים ביותר. ever. נכון, גם אני חושב. הרי לך התקליטון. אוקיי, נשנה פאזה קצת, לסוג של ה-punch new והאומנית הגדולה, הצבועה באמת, המחופשת הרבה פעמים, סוזי סו. שהייתה בארץ. שהייתה בארץ, אני רובר, אגב... עם רוברט סמית שניגן בשקט שם. רוברט סמית, אני מדבר עליו. אני, אני אגב לא ראיתי אותם בארץ, הייתי בחו"ל באותו הזמן, אבל ראיתי אותה ב-86 ברויאל אלברטול. כן. יחד עם רוברט סמית, באמת. ובחרתי כמובן... קצת יותר גדול מקולנוע דן. כן, מן הסתם כן, <laughs> קצת יותר גדול כן. ויותר מהודר. כן. באים שם עם חליפות. אז הקטע הבא הוא ישראל כמובן, ולמרות שאין לו כך קשר כל כך לישראל, אז יש לו איזשהו קשר במובן, כי זה שיר, קצת נוצרית, יש שם משמעות נוצרית, יש שם איזה משפט שהוא... אני לא אכנס, זה מזכיר לי את המצב של היום, אבל לא כל כך פשוט, אנחנו באווירת פורים, לא נקלקל, גם לאמסון ליקט פעם, השיר שנקרא Jerusalem, או לגרג לייק, אני כבר לא זוכר. ג'רוזלם, זה ממש דתי, שם יש להם ירושלים של מעלה, מול ירושלים של מטה, ירושלים של מטה זה שלנו, ירושלים של מעלה זה שלהם. אבל ישראל זה, ישראל זה ואני לא יודע אם קוראים לה סוזי, סיוקסי או שושי, כי זה קצת בעייתי לקרוא <laughs> את כן, ה... כן, אני חושב שזה כתוב. בכל אופן, <laughs> זה אמור להיות משהו אינדיאני. כן, אז... כי היא... היא גם הייתה צבועה תמיד, ולכן כן. ב... בחרתי בסיפור הזה. יאללה, נשמע. Israel. זיכרונות מקולנועדן. כן, וואו. או אלברט הול, כמו שאמרת. אה, <laughs> כן. יש לי גם מקולנועדן וגם לא את סוזי, אבל מלהקות אחרות. ואם אנחנו דיברנו על סוזי והבאנשיז, אז... ועל רוברט סמית. הזכרנו הקיו, אותו, הזכרנו כן. מהקיור, הזכרנו אותו. אז צריכים <laughs> לשמיע את הקיור. אנחנו נשמע את הקיור. הבאת את הטוויל וינד שלהם. אני אגיד טוויל וינד קלוס אני מקווה שהוא יעבור בצורה תקינה. כן, הוא קצת, <laughs> איך <laughs> להגיד... זה ימוכלך. זה... <laughs> בכל מקרה, אני זכיתי לראות אותם ב-1990, בפארק בשם קריסטל פלאס בלונדון, ממש בחוץ כזה, זה היה פרפנטסטית שלהם. את הקיור, אז זה קלוס טו מי. גם הם כי... כמובן מחופשים כל הזמן. בטח, הוא במיוחד. הוא במיוחד. הוא נעביר, נעביר רגע אה, אה, מברשת כדי לעשות את זה יותר אה, נפיל. לך, לך על זה, לך. אל תקפוץ, לך. יש ראשים, אבל זה בסדר עכשיו. מה אתה אומר, הוא קופץ או שהוא נראה בסדר? קפוץ, הוא לא יקפוץ, אני מאמין. Close to me. כן, יש ראשים. רשמנו. טוב, אנחנו יכולנו עוד לשמוע הרבה, הרבה, הרבה כיעור ועוד הרבה, הרבה דברים נפורים. אז קודם כל, אלי פיכמן, תודה רבה שחזרת אלינו. תודה לכם, כרגיל, מהנה ביותר. אנחנו נהנינו, תודה אנו. למשה אירונסקי, הטכנאי, תודה לאמיר המפיקה. ואנחנו רוצים לסיים, כבקשתך, עם... משינה. כי... סוג של, במקרה הזה לפחות, זה סוג של חיקוי של הקיור ושל מדנס, וגם כן מאוד, מי שמכיר את הסרטון, גם מזהו זה, מאוד תיאטרלי ומאוד תחפושתי. שלח לי מלאך. אני מוכן, לא יודע מה עם יובל, לשלוח מלאך, אז תשמע, היה כיף. אבל כרגיל היה לנו כיף כאן. ועד הפעם הבאה, נגיד לך תודה שוב. וחג שמח. חג שמח. ו... חג שמח. וחג שמח לכל עם ישראל. לוואי. תשמרו על מצב רוח טוב ועל בריאות שם. טובה, ו... ואנחנו נתראה בשבוע הבא. ביי.